ek in jouw Goeie goeiemiddag aan allemaal wat ingeskakel is, dit is die kemels wat ons daar inlei en hulle sê hulle vat ons doortoe en as jy hou van wat jy sien, dan vat ons jy nie net doortoe nie. Hulle gaan ons vervat vandag, hartelike welkom en uh, ja dit is op hierdie program waar ons jy aan doorpies en plekke van uh, be, be, be, bekendstel. Uh, dankie vir julle positieve terugvoer elke week. Dis wonderlik dat daar so baie mense is wat nog een passie het vir hulle thuisdorpe. Baie uh, bemoedigend vir ons om dit uh, te ondervind. Daar is geen rede dat die platteland sal ontvolk nie. Die mense is baie trots en rechtig. Hulle is passievol oor hulle thuisdorpe en trots nie. Nou laas week het ons gesels oor uh, ander klein kirstdorpe Myn dorpie, wat die mees noordwestelike deel van die Noordkap van Zuid-Afrika gelees, gele is, uh, onder ons uh, uh, het gesels oor uh, Alexander Bay, een jarenlange inwoner van, en kenner van die dorp, meneer Piet Spekkies Kloete. Hy het met ons gesels oor die algemeen en uh, oor die uh, gemoed en lewe in die dorp. Weer ons uh, baie dankie. Uh, vir die interessante inlichting wat jy met ons gedeel het, spekies, ons waardeer dit. Nou hierdie week beweeg ons na die oosvrij staat en ons gaan keir op die dorpie, wat ek uh, teen theoretisch krik het op my dorpie, my thuisdorp, uh, al het ek nooit fysisch eindelijk daar geblei nie, ek was gedien in my vormingsjare, staan het 6 tot matriek, Uh, was ek in die koshuis op Senekal gewees en my ouwers het toen nog in welkom gebleid so ek het nie ons het nie een huis daar gehaad ek het so stil alhoewel ek was so thuis daar dit is wonderlijke mense wat in daar die dorpie bleid nou uh, aanvankelijk kijk ek gesels elke week met uh, kenner van die dorp uh, oor die dorp nee. en uh, ek het aanvankelijk met mevrouw Elske van Wyk gesels wie my verwijs het na Leanne van Rensburg Uh, sy is uh, gastehuis eienaar daar op die dorp en uh, as een kenner uh, van die dorpse doen late en die ene het my dan nou weer verwees na die mees aangeweese uh, kenner om die, uh, in onderhoud mee te gesels uh, oor Senecalse doen late ek weet uh, Hansi Cornierse broer Frans Cornier het ook op een stadium opgekom maar hy is stans in Amerika, so ons kon hom nie in die hande kry om met hom te gesels nie. So, um, die, uh, uh, wat is haar naam, uh, en sy het my toe uiteindelik verwees na vandagse persoon wat ek uh, mee onderhoud het, en dit is um, uh, weet, elke keer as ek jou so naam wil sê, dan, uh, Kom maar ander naam by my op. Uh, my wereld. We uh, gaan met die heem. <laughs> maar in elk geval, julle sal net nou sal ek julle verlerig uh, voorstel aan hom. En uh, tussen sal ek net so'n bykie achtergrond gee oor die dok. Kijk, ek, ek ek so lekker gesels met die man en uh, dat, uh, dat is vir my nie meer nodig om soveel uit te brei soos ek uh, op papier neergesit het, aanvankelijk nie. Uh, ek kan heel wat afskal en uh, want ons het soveel gesels dat ek eindelijk um, besluit het om van Senegal een uh, deel 1 en een deel 2 te maak, so ons gaan volgende week aan, ons gaan vandag deel 1 doen Senekal is een dorp geleen die Tabu Mafut Sanyane uh, distrik of streek dan van die provincie uh, die, uh, die vrystad provincie in Zuid-Afrika. Dit is vernoemd na commandant-generaal F.P.S. Senekal en gevestig op die oever van die klip spryfd. Een uh, valtak revier. Nou, Senekal leid op die N5, nationale pad tussen Winburg en Bethlehem. Die dorp is een ja. belangrike een uh, producent van nilies, sonneblom en uh, koring, melk en vleisvee. Die meerderheid van sy inwoners Praat Afrikaans en Soutu. Ja, dankie Elsa, hy het my nou daar recht gehelp. Uh, dit is um, Marcel, Marcel wat ek mee gesels het, Marcel de klok, de kok, en hy Lyk my, hy is baie besige mens, want uh, soos ek sê, ek het al, uh, uh, met hom een afspraak gehad en dan uh, lyk het of hy nie gaan per uh, uitkom nie en dan even skielik toe is hy hier, dankie toch. Nou sê ek, ek al inwoners het hy by eiwer vir die stichting van hylle eie dorp, want uh, hylle was ver verweiderd van Winburg Nou sedert 1873 is verskye versoek, versoekskrifte, nou jylle moet verstaan dat Winburg was, op daarie stadium, was dit die hoofstad van die vrystaat gewees. Nou sedert 1873 is verskye versoekskrifte in hierdie verband aan die vrystaat volksraad ingedien. Op 5 juni 1877 is uiteindelik besluit dat Senekal een dorp gaan word. Die dorp is vernoemd na komendant Frederik Petrus Senecal, wat in een skerp mitseling met die Basoutu persone of mense in 1865 oorlede is. Senecal is op die plaas van uh, meneer uh, F. Malan. Die plaas naam was De Put. Daar is Senecal gestig. Nou die algemene geskienis, ek gaan net raak aan dit, rarig. Uh, soos ek sê, ek kan die totale geskienis wat ek neergeleid, kan ek heel te afskaal. Uh, aangezien uh, Marcel vir ons dit so in soveel detail uh, vertel het. Die uh, algemeene geschiedenis hier, so sê al 1884 die eerste poging om die dorp in die omgeving te stig, het reeds in 1862 aangewend, maar dit het tot 1873 gedier, voordat dit in werkelijkheid geword het. Die dorp is in 1873 opgemeet en uitgelee op die plaaste put die eerste erwe verkoop in mei 1875, wat, is, wat, wat wat 2300 pond ingebring het, uh, uh, tydens een veiling, nou, uh, ja, as jy vat 2300 pond vir 30 erwe, dit gee jou so ongeveer 76 pond per erf, wat ontsaglik dier was, in daar die tyd, ek weet in Paul Roo, byvoorbeeld, het erwe, Uh, erf vir vijf schillings gegaan, en uh, uh, oorals in die omgeving, uh, jy weet, uh, uh, hierby vleesbaai, wat ek oor gesels het, was het drie pond uh, per erf, en so uh, wissel die prijse, nagelang van die uh, gezochtheid daarvan, so daar moes iets in Senekal wees, wat die mense sy handig getrek het, wat hulle graag die grond hou hee, want dit is baie gewees, Se 76 pond per erf. Um, nou, tydens die veiling is besluit dat die dorps Senekal genoem sal word, na kommendant Senekal, wat in die omgeving van uh, test, uh, tydens die tweede band toe of Basuto oorlog in 1866 gesterf het. Toen die nederzetting die eerste keer gestig is, is dit uh, dier die dorpsbestuursraad geadministreer, maar in 1892 het het veranderd naar die dorpsraad, toe dit die municipaliteit verklaar is uh, dit is ook een van die punte wat Marcel vir ons sal verduidelik hoe die uh, rente of die ja, uh, hier aan die kerke betaal is en toe later uh, municipaliteit, nou uh, so die kerke aangaan, uh, die NG kerk, nou uh, sê ek sy ou NG kerk, daar da, da is drie NG kerke in Senekal, uh, maar die ou ene, die ou klip kerk, dit is die belangrike een waarna ek eerst eens verwijs, en uh, is een prachtvolle sandsteen kerk, en in die middel van die dorp. Die ander twee is uh, Nievergebouwe, dit is nou die Dearest en die Senekal Noord gemeentes, en uh, hulle is uh, baie uh, niever gebouwe, En as die, is uh, nie juist die selfde historische waarde uh, wat die uh, rustig, die die uh, een in die dorp, die klipkerk het nie. Nou die gemeente van die NG Kerk is op 3 juli 1879 uh, gestig om te let is dat uh, daar toe reeds een kerkgebouw was. Uh, wat in 1875 gebouw is uh, dit is ook iets wat Marcel vir ons sal vertel om hulle een nieuwe gemeente moes hulle een prediker kry In die gereformeerde kerke word het gedoen door iemand uit die ander gemeente te roep in die uh, geval het hierdie oproep 7 keer uitgegaan voordat daar een aanvaarding was en dit was van uh, meneer <coughs> of uh, dominee Uh, van der Wal, wat in Simonstad stad, na Kaapstad gepreek het, nou sy aanbod, wat om, uh, wat aan hom gemaakt is, was 500 pond per jaar, plus terugbetaling van sy reiskostes, uh, ek weet, byvoorbeeld in, wat uh, was daar, Port Nolleth, het hulle ook een dominee ingekry, oh nee, dit was, dit was in, uh, Alexander Bay, het hulle ook een dominee ingekry, tegen, 200 pond per jaar. So 500 pond per jaar was nog een, een, een lekker salaris geweest vir 'n uh, ou oh, uh vir 'n predikant wat daar kom preek het. Hy was eintlik die uh, nie nuut in die omgeving, nie. 2 jaar voor dit was hy prediker op Fixburg ook geweest en uh, interessant dat daar het hy net 100 pond uh, per jaar verdien. Sy termijn het in augustus 1882 begin en het gedeer tot 1896 toe hy bedank het. Ja, ek weet, daar was um, stories oor sy bedanking. Uh, sy hevelike het nie so lekker verloop nie en daar was nog ander dinge ook wat uh, genoem word in die bedanking. Ok, nou die kerkorrel van hierdie uh, klipkerk. Is uh, interessantheid in, in, in uh, op zich daar is so, uh, joh, dit is machine riemense, wat hierdie ding aandrijf, en uh, dit uh, is so, ek weet nie, dit lyk asof die ding nog moet werk, maar blijkbaar werk hy nie, na uh, uh, uh, uh, die iets met die oloosie ook te doen in die toren, um, maar Uh, ek denk ons sal later daarvan hoor. Nou van belang is dat dat, soos ek sê, daai uh, Orel in 1911 is hy geïnstalleer en uh, is uh, in die toering. Ongelukkig is daar net een, geen naamplaat op die klokwerk is bes, beskikbaar nie. Dit is nou het vir Dit is algemene werk wat door gewichte aangedraai word maar uh, dit, soos ek sê, werk nie mee nie, het lyk of dit functioneel kan wees, maar die duive uh, moet eers ontslaag geraak van word, hulle uh, het die uh, mechanisme uh, heeltemaal oorgeneem en sovoorts, maar uh, miskynlik die bekendste kenmerk van Seneca is die meer van versteende bome om die kerkplein, die hele story daarachter is alles op een plaat by die uh, langste boom aan die oostekant van die plein geskryf. En daar is daar in Senekal. Die vrymesselaars is steeds actief in Senekal. Die gebouw wat te gebruik was, was volgens die inscriptie vir die eerste keer in 1914 gebouw en in 1926 is hy uitgebruik. Nou, die belangrijkste gebeurtenis daar In Senekal en omgeving is die slag by Bedelsberg. Uh, ek sal so bekie oor hom gesels uh, en uh, voor ons dan kom by die uh, onderhoud self. Die slag van Bedelsberg, Senekal, 24 mei 1900 is hy dier die Britse machte beset. Hy is geleid dier generaal Randel. Die boerenmacht het aan die oost uh, teruggetrek met die doel om die opmars van die Britte na Bethlehem te keer. Die commando's het uh, langs die halfmaand cirkel versprei wat Tafelkop, Platkop en Biedelsberg insluit. Nou die doel van generaal Randel was om die rechterflank van Lord Robert sy opmars na Pretoria te verseker. Soe Moes hy die uh, vijand hanteer soos hulle gevind is. Daar was twee routes, of syd van Biedelsberg, langs die pad, of uh, dan die ander route was voorbij die berg aan die noorderkant. Die besluit is geneem, na het een boodskap aan leitenant kolonel Spragge uh, aangekom het, wat uh, by Lindley in die moeilijkheid was en om hulp gevraagd. Nou Randel kon geen troepen spaar om naar Lindley toe te steen nie. Hy het toe besluit om in Noord na Lindley te stoot as sy machtsvertoon om die boere van Tyken af te trek. Maar die eindelike doel van Randel was om die noordelike route om Biedelsberg te gebruik om die boere dan aan te val daarso. Dit het hy in een telegraafboodskap aan generaal Brabant verduidelik. Dit is bijna zeker dat die boodskap dier die boere gelees is, dier het, uh, hulle het op uh, telegraafpale en, uh, my is vir my verbasend, dat die type technologie, die jare, al uh, beskikbaar was. So die boere, die, die boodskap onderskip dier in te tik op die uh, telegraafpale. Hulle kon dus voorbereid vir een aanval van die noordelijke flank van die berg. <coughs> Die dag van die geveg het op 29 mei aangebreek en het begin met die oor en weer artillerie vier. Die twee strijd van kanonne het die middag ingedra met die Britse infanterie wat voor en toe beweeg. Die meeste van die boerermachte was goed versteek in die donga en het buiten sig gehou, totdat die Britte goed in die skietgebied gekom het, die strijd en die bidde te, baie moeilik vir hulle, baie moeilik geword en erger geword toe een velbrand achter hulle linies na hulle toe begin brand het. Nou, daar is baie stories oor daar die specifieke vier en uh, hulle sê, dit word natuurlijk bespiegel dat uh, wie die brand gestig het, en die meest logische afleiding wat hulle gebruik as een verduideliking, is dat het uh, ongeluk was. Verlies onder die Britse linies was uh, groot, en die generaal het uh, uiteindelijk sy troepen beveel om terug te val. Nou, ja, uh, die story wat ek gehoor het is, dat die um, wind het die koppie opgewaai, En toe het die Britte die veld aan die brand gesteek om die uh, boere wat haar boe in hulle skylplekke was uh, daaruit te brand as het ware. Maar toe, toe draai die wind en die vier word in hulle eie richting gesteer. So mense sal nie hoor wat die eindelike toedrag was nie, hoekom daar vier begin is nie, maar na die gevecht het die boere uitgegaan, om hulle gewondes te gaan haal, maar ook om die gewondes van die vijand te help, om hulle uit, uit die pad van die vier te kry, en om hulle gemakkelijk te maak, totdat die Britse ambulance hulle kon kom haal. Nou, daartijd was die klipkerk in Senekel, uh, hy was omskep in een hospitaal, en dit was die Britte wat daartoe gebruik het as hulle hospitaal. Een skietstilstand is vir die volgende dag ooreengekom om die lichame terug te kry en die gewondes te verwijderen. Nou, uit uh, uitreiksel uit die brief van een van die soldate, uh, van die Engelse soldate, Harry Ernest Meil, wat hy aan een vriend geskryf het, uh, het uh, as volg gecomment hy het geskryf, hy sê die boere het hulle uit hulle loopgraaf gekom en ons gehelp. Hulle het soos christenen opgetree, uh, een het vir my water gegee, my jas en een doodemans jas langs my afgerol en my met albei toegedraai. Die boer vir gewondes is ware haardswees is. Al het ons baie met die plofbare en sachte neeskools verpletter, Uh, het hulle ons gehelp en althansam ek uh, het 10 uh, woonde en erg verbrand. Ek is in die hospitaal in Senekal, die kerk word in die hospitaal gemaakt. Verliese aan die Britse kant was uh, 129 woond en 38 oorlede. Slechts 2 doos is aan die boerekant bekend. Een was die generaal de, uh, de Williers, homself die leier van die kommandos wat in Bedelsberg geveg het. Een gedingsteen is by die berg opgerig, die vertaalde inscriptie, uh, op Sennet basis, dit is een uh, nagedachtenis van A.I. E. de Willeers en hy was bevelvoerder van die boerenkommandos van Sennekal, Leidy Brandt, Smithfield, Weppener en Tabansjo. Hy het so plus minus 400 man onder sy beheer gehad en hy is op uh, 29, mei 1900, die dier die Engelse man in die slag van Biedelsberg verslaan. Hy is ernstig gewond en na die hospitaal in Bloemfontein geneem, waar hy een paar daal later oorlede is. Sy graf kan tot vandag toe nog nie gevind word nie. Uh, nou, daar is die Biedelsberg monument, uh, wat na die geveg opgerug is, dit lyk amper of die lewe oorwinning vir die boere was, Hulle het hulle positie verlaat en syd gegaan om te help met die verdediging van die sydelike flank. Dit het toe, daartoe gelei dat hulle in brandweer water kom omsingel was en uiteindelik het hulle oorgegeen. So eindelik was hier die oorwinning by Biedelsberg dan vir hulle maar net ja, het was taboe. Nou, een monument is opgerig op die positie van een van die Krip kanonne, uh, onder bevel van J.J. Smith. Dit was die kanon waar die eerste skoot afgeveer het in antwoord op die Britse kanonade. Ook na by hierdie monument is die gedingsteen wat uh, van uh, al, of uh, ja, de willeers, soos hierboog genoemd, een um, paar meter van die monument is die huis wat ten tijde van die gevecht dier meneer J.E. Uh, of J.S. Erasmus uh, wat dier hom bewoon was het het een bykie oortuiging gekost om 'n bejaarde Erasmus en sy vrou en dochter te maak om die plek te vir die dier van die geveg te onderruim oké okay, nou ek wil nie te veel daar oor verder uitbrei nie uh, ons gaan baie baie oor by Marcel net nou, die Osewa Brandwas, Brandwag, uh, is een ander interessantheid wat by uh, Biedelsberg is, die skuilplek van die Osewa Brandwag, tijdens wereld, uh, die wereldoorlog uh, aangebring. Um, wat is nog van belang? Uh, ja, die, uh, so, die, die Spoorweg, die Spoorwegverbinding van Senekel was reeds in 1888 onder bespreking, maar een verkiesing to die volksraad was uh, dier voorstanders en opponente van die spoorweg geveg. Uh, by daar die verkiesing het opponente meneer uh, M. Hyns die mandaat gewen Maar het nie die gesprek beendig nie en starig aan as die oponente oorwin. Die bron is nie seker, duidelik hier oor nie, maar dit uh, lyk asof die volksraad in 1895 besluit het om die spoorverbinding na Bloemfontein te trek. Mens weet nie precies wat daarna gebeur het nie en mens vermoed natuurlijk niks tot 1913, wat dit eers in 1913 is Senecaal aan die spoorwegstelsel gekoppel toe die lijn van Arlington in gebruik geneem is. Later is daar die spoorverleng na Markwart in 1931 te bereik. Die stasie word nie meer gebruik nie. Uh, soos meeste van hulle nie. Uh, die begrafplaas daar in Senekal is a baie interessante plek wat uh, mens uh, as jy dierom loopt dan vertel het jou basis die hele geskiednis van die dorpie in die vrystaat. Uh, daar is Joodse grafte, daar was 2 afdelings, met Joodse, Joodse grafte, dit like of die ene aan die, die linkerkante, die ouwe grafte, be, be, be, behuis. Daar is onder andere 3 grafsteenig gekry met die Duitse skrift daarop, uh, wat natuurlijk speciale aandacht rek. Uh, die ene was in Jeubreus, en die andere kant in Duits. Die Angloboere oorlog, sien al Britse grafte, die meeste van die Britse dooi is, van die slag van Biedelsberg, het hulle laaste risplek in die grafplek eh, bevind, nie net die, eh, maar ook ander van die omgeving, en soos die inscriptie op die centrale klip leie, sien ek al smits grafte, trots er enig tot Britse soldate, wat voorheen by Biedelsberg begrawe is, eh, Paul Rue Rosendal en nou met hulle kamerade op Senekal weer herbegrawe is. Van die boerese kant af is daar nog een graf met uh, inskriptie wat uh, min of meer sê ter nagedicht is, is aan Johan Eindrik Ludov Smits uh, en uh, ja, dan is daar drie ander burgers ook wat op 25 december 1900 uh, oorlede is. Nou dit Is, uh, uh, oor hulle oor uh, allemaal op die dag dit blyk te wees uh, op een specifieke gebeurtenis wat op 25 december so dis op kersdag gebeur het uh, wat hulle nou nie zekerheid oor het op hierdie stadium nie die 1914 rebellie ons het toe ons van Vintersburg uh, gepraat het het ons gehoor van hierdie rebellie die Senegal rebellie uh, grafte Senegal bester graf Daar is uh, een reeks graf, dit is 6 van hulle, allemaal met die selfde stijl grafsteen. Dit is soldaten wat gesterf het in die rebellie, wat aan die uh, kant van die regering geveg het. Ja, dit was hier in 1914, uh, daarbij, tijdens die uh, eerste wereldoorlog. Een ander graf wat geïdentificeer is, is afkomstig van die rebellie, is van A.P. Cronier, gebore 18 februari 18 februari 18, 87, uitgesnevel in 1914 ook, dit is ook met die rebellie. Ehm, um, die Bremers, ja, ons noem hulle net vannacht, uh, Senecaal Bremer, Melav, uh, advertentie, Senecaal Bremer graf, die graf van Ernst Bremer en sy vrou het uh, trek aandag omdat hulle uit Duitsland gekom het. Ehm, uh, Christian Bremer, geboorde 16 januari 1861 in Bath Duitsland, sterf 23 oktober 1929 en daarna volg nog Duitse verse en goeders wat op die um, grafsteen aangebring is. Maar nou ja, um, ek sê, Die voorafgaande is net so'n bietje raak raak aan die geskienis en die achtergrond van Senekal en die ontstaan van die dorpie. Um, ja, om ons meer te vertel oor die dorp, is het my voorrecht om vandag met uh, jarenlange inwoner en kinder van die dorp, Senekal te gesels, oor die dorp wel en wee, en meer spesifiek oor die geskienis en uh, ontstaan, bekende mense wat die dorp opgelever het, besienswaardighede, ding om te doen daar as mens wil gaan keir vir een paar dag, die volgende, die flora, die heren en in die toekomst, waarin is die dorp op pad. En uh, ja, hy sal ons ook inlig oor al die vervele interessantere in en rondom die dorp. Soos ek julle sê, uh, hy is vir my aangewees dier uh, um, Lee Ann van Rendsburg waar die gasthuis daar heet net voor ons dan daarby kom, ek het vir Marcel gevra om vir ons so'n klompie van sy ginsteling plate aan te kondig of te gee en ek het hulle in volgeorde sommer speel. Soos hy hulle vergeet, kom ons luister gauw na die groep Ebba en die liekie wat ons gaan luister is super troeper. Dit is nou net voor ons dan gaan inval met die onderhoud komae. Wie lig encu isme. отправitser. Komens, komens, komens, komens, komens, komens ini, komens, komens. 은y에 between, komens, komens, komens, komens. komens. donc, het daar vir ons gesing, super troeper. Ek het een, een boodskap hier gekry van Motti de Kok, daar van uh, George se wereld, en sy sê dat uh, op school is ons dan nou geleer, dat uh, die uh, rivier um, sandspruit, uh, is die uh, al is op die oever van, of uh, op grens aan, sandspruit een tak van die sandriveer, en sy weet nie van klipspruit nie. Nou ja, ek gaan net nou van ons met uh, Marcel gesels, uh, gaan hy die watervoorsiening en die uh, verskillende spruite en dinge, gaan hy noem, so kom ons hoor wat kom daar uit, en dan baie welkom ook by die program uh, aan uh, Hanlie, ek sien jy is ingeskakeld en jy luister saam. Nou ons kom by die afdeling wat ons uh, gaan uh, luister na die gesels tussen my en uh, Marcel en uh, so without much ado, soos hulle in Afrikaans sê, kom ons uh, skakel in, hier kom die onderhoudt. Goeiemiddag, goeiemiddag, my ons program vandag, Marcel, dankie dat jy ons kon inpas vir die gesels vandag. Om te reageer om bankmorder op die bloedwee, is vir my voorraag, en ek moet met jou te gesels, en het gaan baie lekker wees, ek hoop ons kan baie interessant hierdie deel. Ja, hy hoop jy syne hou, ordentlik, dat mense uh, uh, volledig kan uitsaai. Nou, uh, is jy in die omgeving geboren, of het jy daar groot geword? Om die tegek is, so die vijfde of die zestig verslag, van beide kante van die families af, boon ons al in Seneca, um, en kom uit twee familie stambome uit, en is van die Erasmussen van die ene kant af, en dan die Marius van die andere kant af, allewel, al die families in Seneca, maar geondertrouw het met mekaar, en allemaal op een mate, die families, die ouwe ou families, Ja, so die 65 geslag hier in Senekal. Wee, ek het uh, toe ek uh, daar in Senekal geblei het, toe was baie prominent was die Hiemans en die Nels. Ek so sê, as jy in die dorp geloop het, en jy loop by vreemdeling voorby, dan en jy sê, goeiemorgen meneer Hiemans, dan kan jy min of meer recht wees. <laughs> ek weet nie of jy Hiemans nog is daar is. Het is nog steeds in een groot, wil nie sê, in een groot matersonie, maar hier is nog iemand man oor, nie meer baie nie, oor, uh, om sy lewe, die is oorlede, so ongeveer, Tybos is oorlede, so een jaar of twee terug, uh, hulle was neefs, nou, aie die man, om sy lewe, sy is nog iets op, ja. en ja, hy boude nog aan die aan die man naam, en hulle is ook maar eiler, eiler gesaai, is nog steeds so twee families in hulle, maar hulle is baie eiler gesaai, soos ek sê, en sy maar weg en ondertrouw en die vanden verander, maar ons blijf maar nog allemaal, sê ek alles. Hmm. Nou, woon jy op die dorp self, of is jy op die plaas in die omgeving? Nee, ik wil, tans woon ek op die dorp, sê ek al so 24 jaar op die dorp. Uh, my broer woon nog steeds op, die, op ons, op die kok familieplaas, is nou wat kom uit die eratmisse uit, terukse. Uh, wat te richting is hy? Uh, die is op die is hy De kant well, oké, okay. ja, ek sien. Daar ja, het die ou fuksberg waar die Smits woonie het. Waar die Smits ook Ja, eh ja. uh, Oom Gert Smitten en so Ja. En dan gebeur jy gaan fuks van Tafelkop ja. Ja, Kurt Grobler en daai wereld. OK. Nou in uh, die jou belangstelling in die dorp se geskiedenis, het jy dit maar uh, is dit maar 'n passie van jou of uh, wat het jou aangespoor om as waar jy dorp na te eh uh, om die dorp se verlede so by die hede in te pas? Dit ja, om dit dink as iemand 'n familie groot word, soos by myne dan is jy baie bekend aan al die geskiedenis en al die oorleefstories en alles wat gebeur het in die verlede. Ja, is maar van kind af het liefgeword vir die geschiedenis en die oudhede, dat daarmee saamgang en ek het nou maar dier die jare klompdokumente by mekaar gemaakt om, rondom Seneca's geschiedenis, want dis, dis skaars, die oostvrijstadse geschiedenis, wil ek sê skaars, dat is baie man skryvers geskryf het, en spesifiek ook meer rondom ons as Senecaal en wat hier gebeur het alles. So dat is maar een passie, wat, wat opgekweek is dier die klompjare. Ja, nou die eerste noemenswaardige aantekeningen oor die dorps, en is reeds in 1862 aangetekend, sien ek op my bronne, uh, as die eerste pogings om daar een dorp te vestig, maar die versoek is eers elf jaar later een werkelijkheid geworden, toe opmetingsgedoen is daar op die plaas de pit vir die uitlegging van dertig erwe daarop. En precies wat er area was die plaas gelee, en is daar nog van die uh, aanvankelike plaas opstalle in die area? en toen, ja, die, die aardate gelees, wat, wat gud het al het eindelijk kies ek, ek het nie daar verrechtstel het, het, die dorpie uitgeleg om die rivier onderda daar, ek sal ook nog maar sê waar ons klipkerk tans uit tegelijk gebouw is, die ou sandsteen klipkerk o, okay. um, en dit was die oorspronkelijke gedeel, en toen ty begin uitbreid en toe te hulle by de pit gekoop, die plaas de pit, nou, de, de pit so, ek nooit een opstel gehad, wat ek van, van weet nie, is gekoop, hy, hy is in de rest area, as jy sê ek ken, die ja. so, weet de rest area nie, ja. maar meer na die weste kamp, so hy oorkant die revie, an ek aan die, die revie, hy is Sandburg, die, ja, hy is, hy is in die weste van Centervie, en um, die, die oorspronkelijke dorp was in die ooste kant, onder die rankie, Ja, aan die ooste kant van Santervier. Of Santspryk, betekend om Santspryk, betekend om Santervier. Wat ook baie interessant is rondom dit. Dit het aan die kerk behoort. Die hele dorp het aan die kerk behoort. En die dorp, die mens wat in die dorp geblei het, of dorpshuise gehad het, het sê gepraat, en jy ook daar moest belasting betaal het aan die kerk. Ja. En, dit, dit was een gebruik geweest tot, Uh, hier en die, die ontrend 1860 sy gaan nou van die datum precies ge toe hulle besluit maar hulle gaan nou dorpsraadstig en toe is alles oorgegeven aan die dorpsraad toe die boeren en die mensen nie meer nodig gehad om aan die, aan, die, aan die kerk die belasting te, te betaal nie. Uh, nou, jy weet uh, uh, ek ehm uh, um Uh, meeste van die dorpe wat ek mee gesels, uh, sy oorsprong is van die kerke wat een uh, gemeente daar stig vir die mense in die omgeving, uh, so dat hulle nie verhoofd te reine. Ek dink, hele mense moes gereid na Winburgse kant toe en ek uh, I meen, het vat jou uh, hele dag om by die kerk uit te kom en dan die avond moet weer terug so die kerke, die dorpies begin om een kerkgebouw daar te sit, laat die mense daar een uh, uh, uh, kerk in hulle omkeving het. In die meeste van die gevallen is het so. Ja, ek denk, ons is maar die selge gewees. Ja. Ons is net een bykie anders te van, toe die groot trek hier kom, toe hulle ons voorbij gaan in, in 1834, en 1836, weeders in maar die jare, was die Jacobses al reeds hier. En die is is na oorlewering en vertellings uit, uit, uit boeken uit boeke wat die Jakob familie gehad het, omtrent alreeds hier gewees van hier van tussen die 1820s en die 18 26 jaar. is vroeg, vroeg, dis baie vroeg. Ja. En op in as as die, die plaas het hulle gebly het was Gewolkrands en die oorspronkelijke Jakob wat gekom het was Jan Jakobs seus. Ah. Nou Toe die trekke hier kom, toe die tri hulle was, was van die eerste trekke wat die voorbij gaan het, het allemaal hier gestop, omdat hier reeds mense was. Uh, en hulle het ook oor nagiesel. En as my so op die plaasgevelkans in die begraafplaas hier rondloop, is dat twee grafte wat voor 1836 is, wat reeds begrawe is daarvan, van die trekkers wat, wat doodgar het. Nee, dit is dit een interessante feit en ek denk, dit is maar daartoe geleid laat sien ek al uh, word beskou as die, as die, die dorpe in die vrystaat waar die meeste konflumerasie van trek by mekaar was op een sekere tyd soos hulle nou voorbij getrek het en gestop het en pat gevraag het en sienke maar gesels het oor al die goed waar hulle moet gaan en hoe hulle moet gaan nou, nou, as jy nou gaan lees oor die topografie van ons deel, dan sê hulle ons was, dit was een, een kalerige area met het, met tafelberg achtige kopjes of rankjes ja. as het meer hier naar Fiksberg toe gaan het, is het moeilijker so ook al het maar hier bij ons probeer voorbij gaan omdat het makkelijker getrek het Wat, wat, wat ek baie interessant gevind het ek het ouwe foto's geseen van die specifieke koppie daar in die dorp en hy was een klipkoppie, daar was nie plantengroei, daar was, hy was uh, soos een klipkop en uh, uh, uh, ek meen, men, men kan nie glo dat hy nadrand so uh, die plantengroei, so oorgeneem het op die koppie nie, hy is nou groen en uh moet sien jy hy ek het ook ek, ek, my eerste foto's wat ek het van Senenkamp gedateer terug na 1895 ja. uh, wat het nou maar oor nou die jare gekry het en uit boeke uitskryf en soos hy reg sê dit was kaal geweest en met die na die boereoorlog het die staat die boere gesubsidieer een pond per boom om te plant o, ja. en daar op het, het die hele koppie ek wil amper se oorplant met, met, met allerhandige wasse en bome, en op die oomlik tans is, ek nie se amper weer kaal maar hy is amper weer kaal met ons ons nieuwe mentaliteit van bome afkap en vuurwak, maar hy is maar nog steeds hy baie meer oor groei as wat hy was. Ja. ja die die die die die die die die die die die die die die die die kwekerij, aan die voet van die koppie? Hy is nog altyd, hy so begin hier in die, in die, in die 50 jare, denk ek, ek is nie doodseker van die datums nie, het een kwekerij begin daar, en dit behoort nog steeds aan die municipaliteit, die stikklok, en ek verheer aan dit aan die heerder wat daar in is, en hy stels huidiglik, is hy is nou nie meer een kweker, nie, maar hy is nou a, soos een teetuin een restaurantjie, daar is een oudkede winkelkie en soos so, so, een so stop vir die reisiger maar op die opie, vijf, so het lekker net om te stop en om aan te gaan. Ja, nou die uh, uh, oorspronkelike plaas Eienaar was een meneer Melang, is daar nog van sy nasaate in die omgeving of op die dorp self? die malans is allemaal uit, denk hier geen malans oor wat ek van kennis draan nie, die naast, soos ek sê, van der naast had, is nog nie so. maar hulle is nie, is nie meer een malang in Seneca ongelukkig hmm. En van enige van die ander stichters mense, wat mys kan beskou as stichters mense, eh, is daar nog enige van hulle families daar rond? Ja, verspeker onverspeker, kijk, die, die, die ouwens wat, wat gestyr het um, en ek amper sê, as die Devilleerse, en die Marais, en daar was die Van Wyk, en Swannepoel, en die, die Heinze, die Van Rijnsburgs, om Sagruiskoekemoorele van die jare, en, um, en daar was hier baie, baie jode gewees in die jare, en hulle het maar die dorp, of op sy been gebring, uh, die Ek word so, wat jy net al gesê, as jy die ouders groet in die dorp, en jy sê, my man of nel, jy kan amper nou, as jy, as jy sê, heins, dan groet jy omtrend het berwe van die dorp, want jy is nou baie, baie heinse, boer in die omgeving, en ook in die dorp actief is, en jy is steeds baie, van die jubers, wat gekom het, die Erasmus, wat, wat ek vir luifstam, sy verankse van het, maar die ondertrouwers, het, het, het die Erasmus deel weggeval en die Marius het ook al weggevalt, maar die, die eindse is, is, is, is baie prominent op is die is ervan het prominent is en dan nie, nie die nele is nog steeds redelijk daarom. Nou as jy so, net nou het jy gesê, die, die uh, staat of die uh, municipaliteit is, uh, uh, die mense was 1 pond gesponsor per boom, nou as jy vat in Paul Roo, was die erwe, het uh, hulle ge, uh, uitgeverkoop is, was hulle 5 shillings elk, uh so jy kon 'n hele paar erwe gekoop het vir vir een boom. vir 'n boom ja. Ek dit, dit, dit was oor die Vrystaat was dit 'n veld nog geweest het hulle verloos Ek dink dit was maar om die uh boom, om bome gevestig te kry in die area vir vir makhout en vir, vir, vir die dies om hout te kry ook vir die plaas werktye wat nou met daai te jare maar meestal uit houtheid was. En ja, aan en die een kant is baie bly daaroor. En die andere kant is het, is het nou maar, dit word nou gesien as indringerbome, maar het is nog steeds mooi om, om, om groen te doen. Ja, nou, die, die eerste 30 erwe, wat in 1875 verkoop was, het so wat, uh, 2300 pond ingebring en dit wil sê, een bedrag van ongeveer 26, 876 pond per erf, wat vir daarie tyd uh, relatief baie dier was vir een erf om te betaal, was water dan vrylik beskikbaar, dat die erwe gesog was, of uh, wat was die aantrekking dat die mense so dier betaal het vir hulle grond? doorlevering sê, en het is, het is nog bevestig geweest tot hier in die 40e jare dat die was drie fonteine. Nou, die fonteine het water gelever en ek dink die fonteine was maar as gevolg van die sandspruit of die sandraveer wat wat geweldig rijk is aan, aan sand. So ek dink hy, hy het soos een spol ons en dan het uitgedrukt met fonteine. So as die, die, die, diegene wat die door beter ken, die N5 hardloop basis van die van die oosten naar die westen, of van die westen naar die oosten, so wat dit verkies het waterrichting, en dan nou aan die linkerkant, is dat te sê aan die noorde kant, op die randje boor, so uh, dat is niet erg een randje, dit is meer een hoogtekie, dit was genoemd die walwasserig. Nou, daar was een constante fontein wat altijd gehard op het. Ja. En uh, dit was waterrijk. En ek denk, dit is een van die redens hoe kom die erwe duur was. En jy moet ook weet, Op daai stadion was Winburg die hoofdstaat van die vrystaat. En ja. Winburg was, was in basis 50 kilometers van ons af. 45 na 50 kilometers. Toen Sinek al was gesog geweest. Ja. Uh, en hy is nog steeds, wat, wat ook baie interessant is, uh, dat is net een klip is in die hele dorp. Een sandsteenhuis. In die wereld. Mies waar, waar al die ander vrystaadsdorpe omtrent 2 derdes, nou, tussen derde en 2 derdes van die, die huis is as Sandsteen. Ja. Maar dit word verklaar of die oude mense verklaar het, hulle sê die Tom Senecullers was rijk geweest. <laughs> en hulle het gesien hulle het gesien as, as een negatief om een klip te bou dat die arde mense het een klip gebou nou, vandag is het, dit hier heel toe die toener gesteld, ons baie jammer raad. dat ons dit jy ontwerp, dat sê Maar, dit is ongelukkig so, dit so, letterlijk net een klip is. is Stelfs die oudste huisies, dat daar nog van structuur is, staan, is van stenen gebak. Ja. Met oude wat daar maar gebak is, en gedoen ja. is, en... en eigen... Ja, dit is my... Dit is negatief, maar dit is baie interessant. Ja, die gekapte klip, is, is gezocht, hulle is... Uh, prachtig. Ja, baie mooi om na te... Prachtig, prachtig, prachtig. prachtig right, ok, ek onderbreek ons nou daar, so, dat ons elke ene net een slukkie water kan kry uh, uh, hierdie baie gesels, uh, vat nogal in die mens uh, kom ons luister na Marcelse tweede versoek, en ons luister na Joe Dolan, en die lekkie is More and More sê, ons het geluister, Joe Dolan ek dink as een mans stem een soepraan kon inbeweeg, dan zou Joe Dolan daarin geklassificeer gewees het. Ons gaan aan met die onderhoud gesels met Marcel oor Seneca en ja kom ons luister. Nou ek ken aanleiding wat die gemiddelde erfpryse dees daar sal wees. Kael erwe is, is schikker vir die afgeloope 10 na 15 jaar is het skaars in Seneca, want hulle die, die, die, die, die huidige municipaliteit is nou meer gefokus op laagkost op huising, het spreekt goed, maar op die oomlik gaan een Kael erf, as jy een kan kry, is so, so tussen 260 naar 290.000 een uh, gemiddelde huis en so ongeveer 600 na 900 duisend, en dan as jy nou bykie beter huis het, weet, groter dan wat deel van die dorp, en so aan, dan is die hoogste huis het verkoop, dus in Seneca, het ek gehoor, so 3-4 maande terug, van 3 miljoen. Ja, ja, maar, maar dis die uitsondering, ja. die commons sê die gemiddeld, dis in die omgeving, van tussen 700 en 1.2 of daarom, dis die gemiddelde huis, as ek dit zo kan opzoom. Wat een deel van Senegal is nou die elite area? Jy <laughs> moet pak sla kreeg hier so, <laughs> uh, da, da's, da's, die nieuwe uitbreiding is ons maar altyd die, die, ek sal nou sê, die, die beter area is, maar ek sê die neiging is terug na die ouwe erwe toe, wat baie groter is as die, die kleiners en dit gaan nou en ons dorp, kyk jy ees na die boorgaat, jy kyk jy so die boorgaat werk, en dan kyk jy na die huis, jy van kyk jy na die huis nie, jy koop f uiter boorgaat op, of waar jy weet waar daar water is, dit is maar, a, ek geloof, dit is een periodieke ding, of een ding wat, wat, wat, wat, wat aan tydsgebonden is, as die bestuur beter word, sal dit seker verander ja, as ek kan uh, voorstel maak, in my daar die dokters van die jy weet die mense van aansien het hulle door rust area uh, dit was die, ges, uh, die, die, die area waar die mense geblei het dit is by die groot, die groot erwe ja, ja. Uh, die nieuwe uitbreidings of ek sal nou maar sê, van die laaste uitbreidings is, ons noem het in die koppie, ons porthait, ons sê die skuldbult Dis daar langs die, langs die, waar die kwekeru is, wat ek net al gepraat het, teen die randjie, maar dis een klein aardekjie, en hy word nou lastiggeval door andere elemente van inbrake, en goed onderaan, uh, hy grens aan in die industriele gebied achter. Maar ja, die rust is nog steeds een pijpkarie, ek bly in die rust. Ons is lekker rustig en kalm groot erwe, en ons het water, ons eie water, en dis my groot groot pluspunt. Nou daar waar mys inkom, die N, N5 ne, hy, hy maak so diep dip daaronder en gaan hy oor een brugje, oor die rivierkie. Daie rivier was hy ooit uh, lopend dat hy uh, die dorp verskaf het met water? Hy is altyd lopend. Hoor. Ek, ek heb nog nooit gesien dat hy nie loop. He. Ek, hy voet die Allemanskraal oh. wat wat we ook An ons, an ons, ek sal nou maar sê, an ons noord, noordwestelike kant lewe, na Vinterbergse kant toe, en hy kom by mekaar net voor, sien ek al, aan die sydekant, die vertaggingkies wat op, die was uit in die rand, hy daar van die soethoese kant af, so hy is altyd waterkies wat loop, en hy, hy word net een keer gedam voor die dorp, ja, yeah. Um, wat ook nie in die rivier loop self is, nie, hy pomp het uit en dan pomp het in, en dit is een van die dame wat vir ons is om ons water te voorsie hy was dan voor baie baie jare een onbruik um, slechte onderhoud en dan het ons aan die andere kant ook tel een rivier wat hy net van die andere kant af invoer, van Biedelsbergse kant af, is daar ook, ons noem het die Gadaan de Cyfercontain wat, wat ook uitpomp uit die loop uit van die rivier want so, ons het aan beide kanten van die dorp het ons water voorschene, en die dame self is, is die laagste wat het nog was het, het gesien het, was 20%, 30%, ons het nog nooit so geweest, ons het nooit nie water gehad het, maar het is maar bestuur bestuur ja. nou terug by die uh, dorp self die uh, dorp is vernoemd na commandant Frederik Sinekal uh, is daar enige indikasies, enige plek dat hy ooit in die distrik gewoen het, self gewoen het. Ek wil, ek wil het so antwoord, ek kon nog nooit traurig precies uit van het nie, maar hy het, inget, hy het van die oostkap af getrek en hy kom blei in Seneca op een plaas, was, in die 1840 schat. So hy en, was... Hy, ja, hy is. Hulle praat van hom in al die geskrifte wat het sien, praat hulle van hom as kommandant Senecalf, van Senecalf, woonachtig jy so, maar hy kan nie bevestig, dit 100% bevestig, waar hy gebleid. Daar twee kommandante wat hulle baie van praat, Fik en, en Senecalf. Oké. Okay. Hy, hy het ook die kardinaal allerhal gespeel in die bescherming van Senecalf en van hierdie hele area hy was ook op een stadium aangestel as die, die commandant-generaal van hierdie hele area. So hy, hy was een redelike gesieneman en hy baie suksesse gehad. Ja, nou so gepraat van die militaire afdeling van die dorp, uh, dit word genoemd, dat sê al voor Biedelsbergskermitseling, reeds in die Engelsese, dier hulle geannekseer was. Was dit sommer maar net een instap in die dorp oorneem, of was dat een gevecht met levensverlies om die dorp te beskerm? Ja, dit is, een, dit is, een, dit is een, op een vraag, een geleide vraag. Uh, Daie jare het die Senekalers gestoei om onder die Engelsese bewind te, uit te kom. Ja. En die Engelse het Klandros op aangestel. Dit was, ek praat van die, ook in die 1800, is nou lang voor die, die Boedooorlog, 1864 daar rond geweest, en is, hoe kom Biedelsberg Biedelsberg gekryd, en die naam gekryd van, van die Landros, van die Landros, die rondgaande hof gehad, wat gesit het, by Biedelsberg, en toen noemde hy in de andere hand, Biedelsberg na Biedelsberg, omdat die hof daar gehoud was altijd. Ah. So, dit was al die jare, een Engelse, onder Engelse bevind, ja. en daar was een gerooi en tussen die boere en hulle, en hulle praat van die slag van Boonplaas, waar die Engelse op, ja, boere opgerikt het, om dit nou omgekeerd te krijg, en die boere het verloor, en daar is het om, boere dood ook in die hy, veldslag, en was dit was het, mens kan die veldslag noem nie, want het was nie oorlog, hy, dit was nie oorlog, dit was nou maar een opstand, kan ek sê, ja, En dit was ook geleid daai tyd door, om het met het omgevraam met hulle, maar die doorde het nie saam, 100% saam gestaan het, soos ons altyd doen in die geschiedenis, het door die Engelse weer oorgevat, en terug weet hulle het hulle net aangegaan met hulle eerste, of het of het positief of negatief was, het men ons, ons het een sterk dorpje, so dit kan daar positief wees, kan negatief wees, dan hoe mense het sien, en daarna was het nou maar onder Engelse bekeer, het hier in die boereoorlog, waarna om beweeg, was Senekel maar onder Engelse beheer. Hy uh, was Veldsla, hy was in die, op die koppie, hy het mekaar geskiet, hy was onder andere majoor Dalbiak, sy Engelsman, wat sommig gesê, die Engels, boere gaat niks aan hom doen nie, en toe jage, hy val, stoom in, en toe skiet een shot, one, dood. Yes. So, het hy moet die omselfie onderskrat, met die scherpskutters, en toe was hulle meer, ek wil sê, versigtig maar onder kan die die, die padstalf onder kan die twee kry wat ons nou gepraat het oor. As mens op die koppie staan jy kyk af, dan jy sien waar nou die Engelse se loopgrawe gelê het. Hulle het self ingegraveerde gae op die koppie. Uh, en hulle het vir die groot gedeelte van die van die van die Boereoorlog was hulle onder beheer van Seleka gebeur. Ja, en ook so was dalk die skole en die kerk en die en die baie van die gebouwe, die die skooloofse huis, was gebruik geweest als hospitale, geteerde die boere oorlog, om die Engelse, sowel als die boere soldaten, wat wat die was, te verzorg. Daar is hier een hele paar weergaves, oor die Biedelsberg, uh, wat onder ons hier, of uh, de confrontatie... Dit is... Ja. Dus dit is die slagvang die dood gedeerde boerworlog jou. Ja, daar is baie verskilling. Je weet die vier wat aangestek is. Uh, hulle vermoed dis die en hulle vermoed is die. Maar die story wat ek aanvankelijk uh, gehoor het, is dat die Engelse wou die boere uh, uitrook of uitbrand. Uitbrand. Ja, en toe steek hulle die veld aan die brand. En die wind het toe gedraai en toe in, in hulle richting gekom. <tries> die moes hulle vlug vir die vier wat aankom is dit? Ja, weet u, dit, dit, dit is een baie interessante veldslag, precies wat jy nou sê, maar het baie doodgebracht van die jongs he. en dat amper nie een boer zeer gekryg uh, dus het is interessant als hy, ek weet jy of jy daar, voor diegene wat jy die doorry, jy is baie welkom boor die Erasmus, wat, wat nou al geforders is in die jare, maar is baie actief hy bly op Wiedelsberg, dit is sy, sy plaas, en, en hy is een boek vol kennis, en hy, hy is baie lief om, om die publiek te neem en te gaan wees waar die kan omgestaan, uh, wat precies gebeur het, hy het selfs het museum onder in sy huis ook met allerhande uh, besienswaardighede en geweer en goed uit die slag, het, en selfs van die, van die boereoorlog. Um, so die mens het baie welkom as het daar belang stel, het weet nou, Uit met die herdenking van die, van die boere oorlog uh, in, in 2002, het hy een groot rol gespeeld in hierdie area, sy bemarking en sy blootstelling, en wat alles rondom hierdie area gebeur het. Uh, jy weet, ek het nou vooraf, uh, voor ek met jou beginne gesels het, het ek hier een hele stuk oor die uh, geraak raak aan die geschiedenis, Seneca en so aan en, en daar het hulle een brief van een Engelse soldaat uh, geplaas wat um, gedeer in die spe een specifieke oorlog uh, dat hulle een skietstilstand geroep het die boere en hulle het afgegaan in die gewonde Engelse Uh, gauw gaan verbind en uh, die eenkant gesit, dat die ambulance hulle gaan kom haal, toe was die klipkerk uh, hospitaal, hy was maar soms keip in een hospitaal, daar was blijkbaar 138 uh, van die Engelse, wat uh, geskiet of uh, gewoond is of soeets, of oorleer is, ek kan nie, onthou nie, uh, maar net twee boere. Ja, jy vader is goed volgens die boere gewees, ons het raarig, maar nie blotgevallen gehad, maar die Engels het by die deel geloof. Wat ook interessant is, wat nou ansluit hierby, hierdie major Dalbeakse familie het van Eiland afgekom in 2002, en hulle het nou kyk, waar sy precies geskiet, en hy was aanvankelijk, klink het, van die begrawe gewees in die begraafplaas hier op Sienekand, dus hy weer opgegrawe en hy weer geskyf in Eiland toe familie begrawe is. Maar ja, dit is Sê het een baie reik geskietnis rondom dit en ek ek hier op bezig houd en het ons, ons het om harde koppen ook het in die rebellie, was, was hier twee fakties gewees in sê en ek al, uh, en hulle het mekaar wil nie sê, opgedreen nie maar hulle het mekaar opgedreen en ons was baie baie actief volk in die, in die rebellie, uh, baie van die boere was toegesluid in die Boefontein en die, die gevangenis saam met generaal de wet want hy, hy het vastgetrapt nog heel tyd, generaal de wet, en hy het maar hier rond geswerf en gebitleie en gedoend word hy uitgebewege. Ja, is... en, um, hy was een foto of nie, foto nie, die document was nog hier geweest in Seneca by die familie, by die krops waarin al die boere in die tronk op een blaai geteken het, generaal de wet in die middel en al die antekenis van so een cirkel rondom om en hy is nou geskenk, hy in Orania sy, sy museum, nou dit vies vir jou ten die karakter van die boere, wat niet sê, was. Hulle, hulle was nogal redelijk actief en hulle het op hulle punte gestaan en hulle wou die doorplaats slaag en dis hulle het recht gekryk ook. Ja, die rebelle, hy was hier so by die wereldoorlog tyd 1914 daar rond, as ek rei ontdek. Ja, hy was so tussen 1913 tot so 1916, 1917 is hy klaar. Net voor die wereldoorlog, Oostewareldoorlog begann het, was die voor rebellie voorbij. En hy het nog anbetleid tot door in Zuid-Wes uh, in die jaren, maar hy was klaar voor die, voor die Oostewareldoorlog. Nou, uh, in wat er jaar het Sinek al spoorverbinding gekry, en wat is er die doel daar achter gewees het om die dorpe spoorlijn op, op die route te sit? Ons vast al die eerste bitter jaar van die spoor. Ek dink die onthou ons het ons het groote verbouinge gewees van Graaff. Ja. Uh, ons is nou 'n minder, ek wil so net nou daarop 'n ingaan, maar ons le op die op die lyn wat hartlik oor Alington. Daai jaar was dit was die, die grootstasie op Alington gewees. Ehm um, en die ander grootstasie was nou op op, op Harry Smith. En Ons is een voedingslijn van die Oostvrijstad af, uit die koolheid, wat al die graan gestuur is. Soveel so het ons ons eie meling gehad, groot, baie groot meling, het was daar jare begin is, twee Bremer broers, en hy later verkoop, en het het verander in Tiger Milling, het wat selfs nog nie ken, waar op Tiger Brand vandaan kom, en Tiger Outs, het kom alles van die, van die twee Bremer, moet die sien, en so ons was toonalgebend, die ou Bremer huis, is nog steeds hier in de rest waar die hele familie geblei tot so 15 jaar terug. En uh, nou ek ook sê die derde einaar is nou daar. Die Bremers is nou nog iemand in die huidige einaar. Nou, ja, dit is, is, is, is een van die reeders. Het baie geplant om jonge die idee te gee aanvankelijk daar die oujaarig soos nou kyk na die 1800s vroeger 1900s was ons op vier om, om reeders ons nie baie over die het, ons praat van marginale grond, so. ons ons kan plant, ja, maar die vee floreer. Wat we sê wat president brand vir 12 daag, dier het trop bokke gereid, met sy bezoeker terwyl het, in die, in die jare toe, toe dit uh, uh, uh, uh, vrystaat op piek was. Ja. Elke kwartaal rondgereid, is nie dorpe. Wat we vir 12 daag, dier bokke reid hoe yes. so groot die tropbok is, so yes. ons, ons was raarig, baie geseen met baie, baie goeie weidings en weet, soos die stieklete die wil hee, gaan ons nou weer terug na, na Vietu. Right, ons is hier, ons gaan nou weer luister na nog een versoek van uh, Marcel en ons luister na Nancy Ames is die dame wat vir ons gaan sing Krookroko, Paloma Hulle allemaal ken die liekie, maar sy uh, haar weergave Ek hou baie van hierdie weergave wat aangevraas dier Marcel Kom ons luister, hier kom sy Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella, ya está en su muerte, la fue llamando Hallo my de mañana Hallo, uh, ek weet nie of julle my gehoor het nie, ek het nou net gesê dat dit is een prachtig verwerking daar van die spesifieke lekkie door Nancy Iyms. En uh, ja, ons uh, verheer die week, beweeg ons nou na die eindese kant toe. Uh, die program is genoeg om vir ons uh, twee episodes te gee, so volgende week gaan ons aan uh, waar ons net nou gaan ophouw kom ons luister verder na die onderhoud met uh, Marcel de Kok van Senekal. Oor Senekal. Die borde begint me en die borde begint me en die borde begint. David ook, dat Sasko was die baie, baie groot Sasko opgehaad, al die jare is, so wat die dremaal veranderd na Sasko toe en hy was hoofdzakelijke koring, weet wat hy meer broodmeel en koetmeel gemaakt, en hy is verkoop so laat negentigs, vroeg negentigs, uh, het, het, het hom uitwek nie, praat verkeerd, sy nie verkoop nie, hy het hom gestop en toegemaak, en hy is nou weer nieuwe lewe gegeen, hy is nou een sonneblompers, door een van die boere. So ons, maar sê ek al was op oorstadie, maar ek sê, sy bloedheid was tussen 1950 en 1990 wat was rarig, rarig prominent was en baie groot was ons het ons eie kooperatie gehad het was Seneca kooperatie met vijf takke een die Leidebrand een op Glokkolaan, een op Winburg dan hierdie stasiekies om ons Montevideo, Libertas wat in Massilo so goed is dit was alles geval onder Seneca kooperatie en toe sy oor verkoop Uh, en later OVK, nou hulle afgree, nou bestaan, is nie meer Seneca, nou is dit is nie meer Seneca kooperatie. Ja. Ons het ook omtrend 300 melkboord gehad. Dat ons so groot was, dat hulle MVSK hier gestig het, middenvrijstaatse syfelkooperatie. Ja. Met die groot gebouwe in die, in die midden dorp soms maar sê, waar die, waar, die, waar die bibliotheek nou is, waar niet aan die oorkant, langs die polistatie, polistatie hier van die ou, ou, ou gebouw van Senegal, die groot, groot gebouw, het, wat MVSK's hoofdkantoor was. Hy ja. had die handelsmerke begin van Farmers Pride, ek hef nou maar gehoor, van ja, Farmers natierlik, Pride, natierlik, en hy ja. het die yoghurtfabriek gehad op Winburg, en mm hy -hmm. het die kaasfabriek gehad, hy het Seneca, en het al die melk verwerk, wil ek antwoord sê, van die Oostvrijstaat. Ja. Nou, tans, Van Van Dierke Jokveel die Tans het ons Eén melkboer in Senekom ja. Eindelijk twee, ons het twee hulle, En wat hulle doen is Hulle lever vaars melk, verkoop het vaars aan die, die, die gemeenskap en dis hoe laat die gang blij hey. Om rede, die preis van die boere is baie baie laag uh, Dit was To ons as dorpennaar 12 rand en 13 en 14 rand liter betalen, het die boere 3 rand gekryk yes en die boere kon net nie aangaan, en ook met die arbeidsprobleme ja. en alles het gebeur. so dis hoe die hakker het ook niet gaan, maar ons was baie, baie prominent in een klompveld, en uh, nou die prentjie verander, die boere gaan terug na, na minder arbeidsintensiewe gewasse, en minder arbeidsintensiewe gebruike, en direct, eh, uh, ons, spok op, ons spok op die oomlik met een baie, baie groot kunstwisfabriek opvang van die boere, uh wat ons groot groot groot maat kunstwes lewer. So Senikal is aanpasbaar en ek dink dis hoekom my diene amies bly. Die nadeel tans is die geld bly nie in Senikal nie. Dis winkels so uh, Mr Price. Dit ons is ons is ons Mr Price steeps. Geseën te Musparte. Ons is geseën toe ook daar gehad het my verander nou na Shoprite uh, ons het 'n use safe ons het een wimpie, ons het een Kentucky, dit klink snaags as ek hier goed doen maar vir die platlandse dorp is dit enorm. Ons ja. het een steer, ons het vijf motoravonds. Ja. Nou, nou, vir een klein dorpie is dit ongekend. Jy ja. kan enige tyd vir die nage opstaan iets gaan koop. Ons het een functionele hospitaal. Ons het een baie, baie, baie geriefelike en goed bestuurde oude ouwe thuis en aftree oor. Dus ek moet sê, gerieflik, beklem op die aftree oor. Het huise wat gebouw is, wat liekse eenhede is, wat relatief groot is, en dit word baie goed bestuur, dit is een omheinde area, van ons, hoe praat ons nou van een boom area, wat hier net is toegang word beperk, so dit is baie veilig, en ons ouwe thuis functioneer 110%. Hmm. Nou, uh, uh, ons, is, ons het werkelijk geseend, ja, Ek weet net oor die, uh, is daar een specifieke kultuurgroep of daar nationaliteit wat meer prominent in Senegal area is, uh, wat is die oorheersende taalgebruik in die dorp? Well, ons, is maar, ons is maar Afrikaansprekend uh, ek sal nou maar sê, as ek, as, ek, as ek die bevolkingsgroep kan opdeel, die blanke bevolkingsgroep is ons maar Afrikaansprekend die sinds 23% wat sprekend is, maar dit. baie min en dan die by die by die is ons sui het. Ja. Dis dis die meerderheid. Ek wil amper sê 96 98% omdat Lesotho so naby aan ons is. Ja. Nou uh, uh, um, en dan maar maar ons het maar net maar ons in van van die Chinese wat in die Chinese natuurlik baie minder geword in 20 jaar terug gesien. Baie nou sien een of twee die Nigeriërs en die Pakstandiërs het almal winkeltjies maar die oorwegend is soms so toe Afrikaans. Nou geef my sê die volgende vraag, wat, wat is ons bevolking? Dit die laatste stem, stem is nou, nou nie een handelike cijfer nie, maar dit is wat hulle volks geert by die stemmeren, is ons ongeveer so 3000, tussen 3000 en 4000 blankes in die dorp en, en omgeving, en ongeveer tussen 60 en 80.000 nie blank is in die, in die, in die, in die zwart woontgebied. Dit klink, ja. klink, klink vreselik, ja. maar dit is om rede die plaas het ontvolk. Die ja. plaas het, like, die eienaar op dalk met een gezin uh, weet, van, van sy werk omdat uh, ons allemaal is bang vir die vergrepe van, van toe eienaar. So, die, die Die, die werkers blijven in, in die dorp en aan reil uitplaatsen en die boede komen halen. En ek denk, dit is maar enorm hoe oor ons hele vrystad daarin. Ja, je weet, ek het, uh, soos ek sê, een uh, uh, bykie nagevoors, en ek weet in 2011 was daar uh, uitgebreide volkstelling met al die dorp wat ek doen kom ek achter dat hulle geer die cijfers van 2011. So daar moest seker dan een volkstelling in daardie jaar gewees het. En ek het nou twee bronnen geraadpleeg, en die een het gesê dat daar is 26.000 mense totaal in Senegal, en dan het ek op een ander ene, het ek weer een cijfer gekry van een totaal van 4.000 inmoe. Jy weet, dit is een enorme verskil, in die cijfers, nou, ja, uh, nou, ja, weet, ek, ek, ek, ek dink die, die, die, die, 4000 verwees allemaal na die, na die blankes, en die ander, na, na die, na die ander, ander, uh, bevolkingsgroepen, maar, toen, daar is een geprotskijf gekom, ja. met die, met die, uh, toe hy begin het, en gesê het, dat as jy langer as 10 jaar op, op die plaas blij en werk, dan kan jy verblijverig kreeg, ja, Oh, en die boere het dit probeer teenwerk op een makkelijke manier en, en hulle uh, basis uh, al die werkers uh, sê, ruit, uh, geef jou koffie uh, huis in die dorp of in die, die, die, die zwart woongebied, die kan daar gaan blij en uh, sê jou ander in die dag. So dit het die hele prinkie verander dat al bly nou in die werkers blij nou in die woongebiede. Maar deelig vir ons bedoelende die waterverbruik Dis een enorme stremming op, op, op, die, op die dorpse water. Ek weet hier in, in 1996 het hulle aanzoek gedoen om 4500 spoelpoilette in te sitte in die zwaar booggebied. Ja, joh, dit Toe vraag allemaal het hulle beplan vir die water. Nou ja, dit ja. hulle <laughs> uitbreide hafie, ons kan, ons kan, ons kan lekker lach daarover en sê <laughs> nou eh uh, verlore kom kom ons kyk ek gou weer ek alles afmaak is ek gaan weer voor begin so eentjie terug eh hulle het 'n aansoek gedoen om 4500 toilette toiletspoeltoilette dit is En dit het een groot stremming op ons water gesit. Dit was in 1996 ongeveer. En daar geen additionele bijwater gedoen of voorsiening gemaakt vir enige ander damme om die toilette te kan voorsien van water. Een ander sekundaire probleem is die, die, die, die rondloper beeste is ongeveer 2000 wat om, om, in, om die dorp loopt wat, wat jy, soos jy sel weet, die boede sal weet, 160 liter water a dag per b en daar is ook die voorstelling daarvoor nie, maar buiten dit, afgezien daarvoor, het ons genoeg water, ons moet net, het wordt net bestuur en zwak bestuur op die stadium, maar ons het nog nooit te tekort gehad nie, die ja. laatste drie jaar is het best om te een opgradering, baie, baie groot opgradering, wat twee baie groot reservoirs gebouw het, boop die randje, die randje, dat is die, rankie, die wat grootere bomen, ja. um, en die pipe ook, So, so volume is vergroot, het, vir vir 5 dubbel dit. So, ek glo dit dit gaan baie beter gaan in die toekoms. Ja, ek, ek wil 'n ja, bietjie praat, interessante feit neem. Uh, in 1940 ongeveer het 'n oom Shredder, Shredder, ons moet praat van Shredder, Ons gek in Senekal gebly en hy het op daai selfde plek toe hulle die die eerste reservoir gebou het, het hy 'n amfib uitgeproef. Nou, vir die wat nou nie weet nie of onzeker is, dit is een baie groot parafus en of een skelet van een baie groot parafus hy is versteen en hulle sê dat teert terug na ongeveer 160 miljoen jaar. Die ouderdom as die as die bome, versteende bome wat om die kerk gesit is. Nou, die amfiep het hy, hy nou gegeen vir dokter Van Hoepen in Ketoria, hy was die directeur van die Museum, en hy het hom gedoop, toe, toe geef hom naam, toe sê hy, U ran o sentro dan, Seneca lensis. Hey, no. <laughs> en nou. Ja, dit is een vreselike laal, maar as ek het aan stadig sê, dit is wat so jy sê, U ran, nie U nie U ran, dan, en die volgende woord, Seneca lensis. hy ja. het omverdoek om het uit Seneca gekom. Ja. Die parafus is 13 voet lang in die oud-herbe. Ja, vir een parafus. Nou, vir een parafus, nou, wat interessant is, ons area ja. was daai tyd een moras. Huh. Het was baie, baie hooggaan, en het was, het was een moras, jy is een wild gewees en toe een moras, en dit waar die parafus vanaf huh. Nou, die, die, die, die, die, die mense wat al deers en ek al gereid het, uh, hier moet die herdenking... Uh, van die kerkse sop, sop, sop, feestvieringe, ongeveer hier in die 40 en 50 jaar het hulle uit die, uit die distrik uit versteende boomstompe uitgehaal. Nou, die meest is uitgehaal hier aan die westekant van Seneca uh, op die plaas en is ingeruim en laat la bome probeer hou dat hy hy het nou een stikke gebrek, want ek myn alweer tonne, ja. en om dit precies hoe so gaan bouw, en dit is so dat die meer gebouw het van die kerk. Nou, daar is geen ander gebouw wat ek van weet, wat sy hele heil gemaakt is, van versteende, versteende boomstomper. Dit ja. ja, ja. word ook die perte van flora, jy mag het ongelukkig nie, ons kan het nie verkoop, of enig iets, jy kan nie vervoer nie, in die opvang is jy die moeilijkheid, Maar sê al, die strik is vol, as jy, het, as jy by die boe ploeg in die lande verself, seker aardig dan, dan ploeg jy versteerde bos ontwaait. Ja, het interesse ontwaait, dus. dus, dus. Ja, uh, ongeveer, hoe oud schat hulle daai? Die cel, praat van 160 miljoen jaar terecht. Yes. Dus, dus, dus, dus op, dus, dus, dus hulle dit, ek weet nie, kon daai, die, die jaren kamen, dit nie, maar dit is op die, die, die boord, by die kerk, as een geelkoper boord, wat die hele geschiedenis geef van die bome, en hoe dit was, daai tuie, en hoe dit gelijk het, voorstelling van hoe die area gelijk het, daar jare. As jy, as jy, daar is twee, daar is twee monumenten, op die, op die kerk, die eense voetstuk is daar, is daar een steen, een sandsteen gebruik nou, daar was al die jare, een visie, een, een versteende visie, in die teenklip, want dit was bekend, die we ons, vir, vir, Ons was morasachtig. Nou, ek, kom ons, ek, ek, ek gaan net na die kerk toe. Uh, wat er jaar is die kerk toe uh, in gebruik geneem? Die, klip, die klipkerk spesifiek. Sy, sy, sy, sy, sy hoeksteen is geleeg op die 6 juli 1895. Ja. Uh, maar hulle om begin bouw af in 1894 daarom, dat hulle bevoorbereiding tot gintre, want hulle die ouwe kerk, wat hulle gebruik het, uh, het gestaan op een ander persiaal. Ja. En toen hulle besluit hulle bou, daar in die middel gaat hulle die, die klipkerk bou, en hulle het in 1879 gader af. Uh, en toen hulle die ouwe kerk in die pastorie gebou. So die aanvangtlik eerste kerk was in 1883 tot 1884 gebou. Uh, en by gedachte ons dorp is amtelijk gestigd in 1877 ja. maar hy was al hier met gebruike van 1864 of ongeveer wat die, die boere die geblei het maar het was nou nog eens, ek het nog gesê hy het toestemming gegeen dat het kan en hy kan het door ontwikkel maar hy gaan nooit sy eie uh, uh, uh, distrik kry ja, das... en moes val onder onder onder, onder distrik ja, dat is 3 NG kerke daar so dan is daar die presbyterie Is, is nie meer ons, ons kom en gaan vir hom opsom dat is die kerkgebouwe en geen kerkgebouwe ja. waarvan die klipkerk plat nie meer actief is nie hy, hy is verkoop so 4 van La, waarvoor word hy gebrek? het hy gemeente, gemeente basis gesê hulle kan nie meer onderhou nie en toe het hom die markt gesit en toe ons as gemeenskap by mekaar gekom ons het die geld by mekaar gemaakt toe het ons as gemeenskap die kerk gekoop wil ek behoort nou aan die aan die Selica Heritage wat as ek nou eendag te woord mag gebruik. En uh, wat en, wat dit hulle da, wat waarvoor word dit gebruik? Ons hou gebruik om nou vir gesamentlike dienste, Oe, so as okay. as daarop die, die geloftefeeste of vertrouwens, of troues of enige funksie kan je om hier en je gebruik om in ons onderhoude die die die stigting onderhou om met 'n uh, ooreenkoms tussen tussen ons in die oude Seneca, of is dit de rustgemeente, die Senekalgemeente, die is al met de rust saamgesmeld, moet die oor eenkomst laten, en die ons ooit die kerk wil verkoop, weer of verkoop, sal ons eerste kese gee aan de rustgemeente. En dan kan ons weer vir die bedrag terugkoop. Het yeah. so. is net om die kerk te behou, en sy, sy, sy rijke geschiedenis te behou, en om te onderhou, en laat hy sy voort bestaan. So die ander twee enkeen kerke bestaan nog, de Rust en Noord, dan het ons die Afrikaanse protestante kerk, en dan het ons een, een, een methodiste kerk, een Engelse methodiste kerk, en ons het een AGS kerk. Nou, uh, dan het ons groot, baie groot, ons noemde die, die Christen Centrum, of die Uh, dit was, my sê die 80e jare, daar, die Christenkerk, Christen dit was die selkerkbeweging jare terug gewees, uh, en hulle staan nou bekend as die, die Christencentrum, wat baie, baie groot is, op die stroom, denk ek, die grootste kerk, en sê ek alles. Um, en dan het was maar ons normale Sendingkerke. Ja. Wat nie, nou hoe daar Sendingkerke was, is maar verschoende denominaties van, van name. Die Anglikaanse kerkie, wat die was, uh, die klipgebouwkie, is verkoop dier, dier die Anglikane en die moslims het omgekoop so in laad negentags. Uh, ek gaan nou bykie meer oor die gebouw vertel, en hy is nou een moslim moskee. Een moslim moskee, hy, hy lees, hy is so oorkant die priestatie oorkant die methodiste kerk. Nou op pad uit die uh, medleemse kant toe, aan die linkerkant van die pad, is daar so kerkgebouwkie met die klok aan die buitenkant Uh, dit was altyd die doperkerk gewees. Die hervormde kerk, ja, of die doperkerk. Hoe is hy so, hy die doel die hervorm? Hy aan een privaat persoon op die stadium. Hy is so uh, ongeveer rondweg 8 jaar na 10 jaar terugverkoop. Die, die, die, die hervormde kerk het tot niet gegaan en toe een van die plaatselike ouwe gekoop en hy omrouw op. Hy is toch steeds in gebruik. Da een van ons oud uh doen wat wat wat tog Sondag, so ek het vereensondag gedien sou. Hy noem dit die uh of hy is seker wat, wat dit hoor is maar is is dis 'n NG Kerk denominasie. So dis 'n verneer reformerde kerk nie, maar is een nederduits verstaan dis dis 'n 'n Christelike kerk. Ja. Ja. Um, die skool Is daar net die 1 school, hoerschool en laarschool? Om ons het 2 schoolen, ons het, ja. ons het baie, baie goeie, goed bestuurde laarschool met prachtige, prachtige gebouwe. Die al wissel tussen 3 en 500 kinders. Um, uh, die voertaal is nog steeds oorwegend Afrikaans, met hier en daar Engels tis en in, maar ons oorwegend nog steeds Afrikaans. School wordt baie goed onderhoud, baie hoog standaard. Daar is die pre-primare school ook by die school wat begin is so 15 jaar terug, om, om dit aan te spreek, en dan het ons nog steeds ons hoerskool Pauli uh, altyd so Pauli Rasmus hoerskool uh, wat daardig deel en goedbok van de werwe begin is en beer, ons ontvang van meneer de beer, oor die uh, yeah. en hy is, hy funksioneert prachtig en nog goed, goed bestuur hy verengels in die mate omrede die baie van die van die van die van die Afrikaanssprekende mense vat hulle kinders bytte toe na na Witteberg en en Voortrekker wat vir ons baie sleg is maar dit is dis maar die die tyd en wat ons al beloon maar die die, die functioneer funksioneer baie goed en goed omrou te goeie onderwysers so so ek sê 90% plus Afrikaanse voertal, so dit gaan goed en dan hier een machtdom van drie primaire klokjes, wat nou voorskoelse kinders aanspreek over het vier of vijf of ses verskillende mediums ja, Engels, Parthois Afrikaans Die wat laaste? Het ons, ja, en, en ons, het, ons nog twee kossese, laarskoel nog sy ouwe kossese, wat ons die ouwe mense praat van die harmonie kossese en die oorskoel het nog steeds sy kossese ook en hulle is baie vir Engels Meisjes en Sien ja, meisies en seens die, die, die, die school het een meisieskosses en een en die laag school het een gemengde gemengde kosses ja, ek onthou, daar oh, heel onder daar, die laatste garage uit uh, uh, Bethlehemse kant toe, die laatste garage daar, recht oorkant om, is daar een strijkje wat opgaan, en die strijkje was een, wat hulle genoemde die pink school pas uh, hy bestaan nog steeds, so. die pink is daar nie meer school in die gebouw is daar een uh, gezin het het so ongeveer 30 jaar terug ook gekookt vir die 10 oh. school nou af, so my my say, nie meer gewerk het omdat die, die kinders nou oorgeskuyf het vir die laarschool toe, uh, en hy is nou een gasthuis, hy is nou een Henderson's gasthuis, baie goed bestuur word, prachtige plek, functioneel, lekker koos met restaurant, uh, parkeerplek, baie, baie lekker, hy, hy bestaan op al die jaren, dit is een van ons ou, ou gebouwe en dan net langsom so eentje op vir die wat belangstel en daar aan het behoorstelde belangstel het, is die oufra Westlaas Loosie hy is nog steeds in werking al die jare, word goed onderhou, prachtig so dit was al die gebouwe wat ons nou inhoop was vir so die boere oorlog, was vitale ja, daar sy mense die tyd het ons ingehaal en ongelukkig met ek die program daar so hierdie week afsluit en ek sê dankie aan Marcel Marcel de kok, daarvan sê ek al, dat hy met ons gesels het, en ons gaan volgende week, gaan ons verder van die punt af, uh, waar ons nou gesels het, van die uh, oud pink school, en ja, baie dankie, dit is, <laughs> onverscheken lelige woord, uh, dit is baie interessant gewees, en uh, ek glo daar is nog baie interessant om te kom, en dit is, rechtig, dit is op die kop, halfpad, tussen, eh, uh, Die, die, die, in die middel van die program wat ons hier uh, afsluit, ek gaan uitspeel met een van uh, Marcelse uh, versoeken en dit is Gij Korsten, hy het vir my gesê, hy hou baie van Gij Korsten, so enige liekie wat ek van Gij Korsten kies, sal hy by inval en hy sal tevrede wees daarmee, want Gij Korsten sing net mooi. Ek sê vir julle baie dank julle, julle geluister het, ek sê julle met een lekker week verder he, en wees seker om die tweede episode van hierdie program uh, van Oor Senekal volgende week uh, te volg. Ongelukkig is dit so, dat my program waar ek die uh, programme op, uh, uh, het noem eens het, uh, die archiewe geplaas het, so dat het in potgooi vorm aan julle gestuur kan word. Daie program het ek uh, in my stupidheid het ek om tot niet gemaakt, ek sal iwers een nieuwe program moet kry, of ek sal moet kyk of ek hy in en weer aan die gang kan kry, so dat ek vir julle die potgooie van die programme kan stier. Baie dankie vir die luister, ek sê, uh, lekker week vir julle, uh, en uh, doen wat julle geniet, en uh, geniet wat julle doen. Ek gaan speel met Guy Korsten, en hy gaan vir ons doen die Soed Wester lied, kom ons luister, kom uh, Groetnis. Nou, uh, nou uh, oké, okay, nou, okay, nou as ek voor die weet wil gaan uitgaan in julle door.